Și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru onoratul public ascultător lecțiunea numărul l 010. Aceasta este a 10-a lecțiune din ciclul lecțiunilor pe care le avem din Evanghelia după Luca. Astăzi, iubiți ascultători, vreau să fac mai întâi cunoscut martirajul unui alt creștin, care a avut loc tot în jurul anului 300 Hristos, de data aceasta un creștin de prin părțile Britaniei. Alban a fost un păgând din Britania. Odată, el a acordat adăpost unui creștin numit Amfibalus, care era urmărit pentru credința sa. Conversațiile avute cu acesta au dus la creștinarea lui. Alban a devenit un credincios înflăcărat. Era conștient ce soartă îl așteaptă, dar era ferm hotărât să nu se despartă de Hristos. În cele din urmă, dușmanii au aflat unde e ascuns Amfibalus și au venit la casa lui Alban să-l ridice. Dorind să-l scape, Alban făcu în fugă schimbul hainelor. Soldații l-au luat pe Alban în locul lui Amfibalus, dar când fudus în fața judecătorului, acesta îl recunoscu și trimise din nou după Amfibalus, care între timp a scăpat cu fuga. Înfuriat, magistratul poruncii lui Alban să jertfească în cinstea lui Jupiter. Alban refuză categoric și mărturisi că e creștin. Atunci poruncii să îngenuncheze la picioarele statuii, dar arestatul nu se supuse. Aceasta îl înfurie și mai mult și ordonă să fie biciuit. Aspra pedeapsă, Alban o răbdă cu mult curaj. După biciuire, magistratul rosti sentința să fie decapitat cu sabia. Istoricul Bede, relatând martirajul lui Alban, spune că pe drum călăul însuși a devenit creștin. Jungând la locul de execuție, el a aruncat sabia și a cerut în găduință fie să moară în locul lui Alban, fie să-l omoare împreună cu el. De față, era adunat mult popor. Oficierul însărcinat cu execuția îi acceptă cea de-a doua cerere și amândoi au fost omorâți cu aceea sabie. Martirajul lor a avut loc la 22 iunie. Lângă Verulam, astăzi, Saint Alban. Iubiți ascultători, tabloul acesta este deosebit de mișcător și de grăitor. Iată aici un credincios al cărui spirit de jertvă, a impresionat atât de adânc pe călăul lui, încât acesta, pe loc, este convertit la Hristos. Dar o convertire adevărată și reală, nu așa cum se face astăzi, că ridică mâna în sus, vreau și eu cu Hristos și gata, noi îl punem la număr. Călăul acesta s-a întors cu adevărat la Hristos și dovedește această întoarcere prin faptul că este gata să moară și a și murit împreună cu cel în care a văzut un Hristos viu. Ne rușinăm și ne întrebăm oare câți dintre cei care ne văd cine cunosc pe noi sunt așa de mișcați de viața noastră încât să fie gata la fel ca și călăul acesta alături de noi să-și dea viața dacă noi suntem gata să ne -o dăm pentru Hristos. Fie că aceste exemple reale, adevărate, sunt notate în istorie, vedem cu lux de amănunte, chiar și ziua și luna, toate sunt notate aici, ca să ne atragă atenția că există un Hristos viu și că o credință adevărată este aceea care naște o altă credință în cei de lângă noi. Doamne, umple-ne, te rugăm și pe noi cu spiritul acesta de jertvă și pentru că nu ne ceri, astăzi n-a sosit încă vremea, poate va veni să dovedim credința noastră prin birciuire, măcar cu atât să o dovedim, Doamne, împărțind ce avem cu săracii de lângă noi. Amin. fă -mi tu puținul meu oricând, izvor de har oriunde, în fiecare zi împărțind, cerească taberi, și glața sopoțsă cu larga de plin predat în slujba-ta acum și în veșnicie și gloata sopoțsă dură cu larga dar nici de plin predat în slujbato, Aș bata, acum și ne aflăm, iubiți ascultător cu studiul nostru în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, cu versetul 27, din care deja am avut câteva gânduri în lecțiunea trecută. Vrem astăzi să mai adăugăm câteva gânduri în legătură cu seminția lui David mai bine probabil este să citim încă o dată versetul 27, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Cuvintele acestea din seminția lui David se referă și la Iosif și la Maria. Amândoi erau din această seminție. O fecioară a fost aleasă ca mama lui Hristos. Totuși era o logodnică care se bucura de ocrotirea unui bărbat căruia Dumnezeu, prin lucrarea lui limpede, i-a încredințat copilul ei ca pe propriul său fiu. Pruncul Iisus trebuia să crească sub protecția unei tată pământesc, unui tată din seminția lui David. De aceea, Dumnezeu a rânduit să se nască în sânul casei lui David, al cărui membru era Iosif, logodnicul Mariei. Minunată este o lui Dumnezeu, minunate și mărețe sunt lucrările sale. În toate se vede înțelepciunea, puterea și harul Său pentru mântuirea și fericirea noastră veșnică. fie binecuvântat numele în veci. Amin. Versetul următor, în versetul 28 din Luca de la capitolul 1, ni se comunică mesajul adus de înger. Citim versetul. Îngerul a intrat la ea și a zis plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Câteva gânduri din versetul acesta. Când te trimite cu adevărat Dumnezeu, intri peste tot și nicio o piedică de pe pământ sau nici din locurile cerești despre care citim în Efesen 6 cu 12, nu-ți poate sta împotrivă în așa fel ca să oprească lucrarea la care ai fost trimis. Îngerul a intrat la Fecioara Maria, spre deosebire de preotul Zaharia, căruia același înger spune că i s-a arătat. Deci, la Maria a intrat, lui Zaharia i s-a arătat, după cum vedem în versetul 11. Zaharia a primit făgăduința că nevasta lui, îmbătrânita Elisaveta, Va naște pe înainte mergătorul Mesiei, dar s-a îndoit. Fecioara Maria din potrivă a auzit cel mai nepomenit lucru și anume că tocmai ea urmează să zămislească și să nască pe Mesia în persoană pe Fiul lui Dumnezeu și anume îl va naște ca fecioară. Și iată că ea a fost gata să creadă. Preotul este obligat să se înapoieze acasă cu vestirea cerească primită și abia după ce i s-a născut fiul, își recapătă vorbirea. Fecioara Maria din potrivă se umple în dată de bucurie și aleargă la Elisabeta ca să-i spună vestire cu mulțumire și proslăvire. Aceasta este marea deosebire între vechiul și noul legământ. Noul legământ este mai presus de vechiul legământ. Credința creștină depășește pe cea iudaică, după cum arată și cuvintele acestea. A intrat la Feceara Maria, iar lui Zaharia doar i s-a arătat. A intra în casa cuiva este mult mai mult decât a vedea de la o distanță oarecare acea casă. În noul legământ, Dumnezeu intră, adică vrea să locuiască în inimile celor credincioși față de vechiul legământ când doar se arată credincioșilor aici și acolea. În nou legământ avem o făgăduință extraordinară. Nu a fost, nu va fi și nici nu poate să fie făcută o făgăduință mai mare bietului om decât aceasta din nou legământ. O găsim în Ioan, capitolul 14, versetul 23, unde Domnul Isus spune așa. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Iată, iubiți ascultători, cea mai mare făgăduință, cel mai mare hab, cea mai mare cinste, cea mai mare bogăție, cel mai mare privilegiu la care s-ar putea gândi bietul om. Este ca Domnul Iisus, ca Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt să vie și să locuiască, să intre deci în inima, în casa Lui și să locuiască cu El. Ne putem gândi la ceva mai măreți decât atât? Întorcându-ne înapoi la versetul nostru, putem să spunem că felul cum arăta Fecioara Maria ca fățișare, nu știm, dar putem spune că Dumnezeu a făcut-o desăvârșit de frumoasă, atât trupește cât și sufletește. Fericitul Augustin spune așa, Dumnezeu a putut face o lume mai mare, un cer mai minunat, dar nu o fecioară mai sublimă. În opera mariologică, acestui vestit scritor creștin care a trăit în secolul 45, mort în anul 430, Vom găsi mult lauda virtuților fecioarei Maria, adică fecioria, credința, ascultarea, umilința, iubirea, etc. Vom reda în continuare câteva din aceste laude, și anume acelea care sunt izvorute din adevărul biblic și care întăresc acest adevăr al scripturii, nici de cum cele izvorute din simpla imaginație a scritorului poet. Vorbind despre pântecele fecioarei Maria, acest scritor îl numește leagăn al unirii cuvântului cu trupul. În sânul ei a fost săvârșită căsătoria spirituală, Dumnezeu s-a unit cu carnea, iar carnea s-a unit cu Dumnezeu ca să fie un singur Hristos, Dumnezeu și om. Cuvintele acestea sunt o parafrazare a versetului 14 din Evanghelia după Ioan capitolul 1 care spune și cuvântul s-a făcut trup. Aceasta este floarea câmpului din care a răsărit prețiosul crin al văilului. Fericitul Augustin spune, aici se ascunde o mare taină, căci după cum prin femeie Eva am fost dați morții, tot prin femeie, prin Fecioara Maria, s-a născut pentru noi viața. În continuare, același scritor spune așa, Bucurați-vă oameni și săltați! Pentru voi autorul timpului a venit în timp, pentru voi făcătorul lumii a venit în trup. Pentru voi, Creatorul s-a făcut creatură. O nădejde mai mare a strălucit pe pământ. Viața pământească este făgăduită în ceruri. Ca să fie crezut acest adevăr, un lucru de necrezut ne-a fost dat să vedem. Am fost făcuți Dumnezei, noi cei ce eram oameni, și om s-a făcut cel ce era Dumnezeu, pentru că în pântece, fără lucrare omenească, a răsărit sămânța de om, și rămânând neatins de legătura trupească, a născut pe fiul omului. Integritatea feciorească a rămas în concepere și în naștere neatinsă. Versetul nostru spune deci că îngerul a intrat la ea și a zis, Plecăciune, ție, cărea ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iubiților, Adevărul de Sfintei Scripturi au fost pândite totdeauna de marele al lui Dumnezeu, diavolul, ca să le strice, să le amestece și astfel să sucească dreapta calea mântuirii pe care Dumnezeu a lăsat-o simplă în Sfânta Carte, așa de simplă, încât să o înțeleagă chiar și copiii. Însuși numele diavol înseamnă a arunca în două direcții. Diabolos în grecește, pentru ca omul să nu știe încotro să o ia. Cei sinceri însă, în credința, pocăința și căutarea lor, nu vor rătăci, ci ei găsesc ușor adevărul și i se supun. Și în jurul Maicii Domnului Isus s-au format felurite păreri, în urma cărora s-au dat diferite direcții sufletelor. Unii, care au vrut să înalțe mai mult decât este arătat în Sfânta Scriptură, au făcut din persoana ei un fel de zeiță căreia îi aduc și în chinare și rugăciuni speciale. Alții, vrând să țină balanța, au trecut dincolo de ceea ce Dumnezeu în cuvântul său scris ne-a învățat să credem și să cinstim. Ei merg până acolo că se feresc să-i pomenească numele. Dreapta măsură însă este cea mai mare virtute. dar cine ar putea oare să ne dea adevărata lumină cu privire la rolul și locul pe care îl ocupă Maica Domnului în economia mântuirii neamului omenesc, decât însuși Dumnezeu, acela care a ales-o să poartă în pântecele ei pe fiul său după trup. Și unde în altă parte am putea găsi noi părerea lui Dumnezeu cu privire la felul în care a ales el să-i se cinstească vasul său ales? decât în Sfânta Carte, Biblia, și de ce altfel de surse de informații suplimentare am mai avea nevoie în afara Scripturii, atâta vreme cât însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înalt preasfinția sa prefericitul Părinte Teoctist, ne-a spus că Evanghelia conține adevărul întreg despre Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Haideți așadar, ca niște adevărați ortodoxi ce ne aflăm și în același timp ascultători față de spusele cele mai înalte autorități a Bisericii Ortodoxe Române, care singularizează Biblia ca sursă, să recurgem la Scriptură pentru înțelegerea poziției pe care o ocupă Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului după trup, în relație cu Fiul Său, Isus Hristos, și cu noi, neamul omenesc, din sânul căruia a fost aleasă. Deși am mai atins subiectul acesta chiar în cadrul primului nostru program, îl vom relua și de data aceasta, însă ceva mai detailat. Atâta vreme, deci, cât în relație cu Scriptura, bisericile ortodoxe, catolice și protestante au un teren comun, recunoscându-i supremația, infailibilitatea și inspirația divină, haideți să o deschidem în fața noastră, și, rămânând în limitele ei, să stabilim de comun acord locul și meritele preacuratei în relația cu Fiul lui Dumnezeu și cu noi. Este prea bine știut că singurul loc din întreaga Sfântă Scriptură, unde ni se limpezesc relațiile Maicii Domnului cu Mântuitorul și cu noi, păcătoși, locul în care ni se arată limpe de poziția Maicii Domnului în sânul rasei umane, este împrejurarea în care Iisus, ucenicii Lui și Maica sa au fost invitați la o nuntă în Cana Galilei. Astfel, în Biblia ortodoxă tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grija prea fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și cu aprobarea Sfântului Sinod la București în anul 1988, în Sfânta Evanghelie cea după Ioan, la capitolul 2, Primele cinci versete, pe care le găsim la pagina 1206 din Biblia mintită, ni se prezintă următorul tablou. Se făcuse o nuntă în cetatea aceea numită Cana, din județul Galilei. Se pare că la nuntă ar fi venit mai mulți invitați decât au fost prevăzuți, sau, poate, cei prezenți au fost prea însetați. Cert este că gazda s-a simțit foarte stânjenită, constatând că li s-a terminat vinul chiar în timpul chefului. Ce să facă acum? Cunoscând că acolo se afla și Isus cu ceva puteri miraculoase, s-au hotărât să apeleze la el. Dar pentru că nu-l cunoșteau direct, s-au adresat maicii lui ca să-l roage ea pentru ei. Și, într-adevăr, maica Domnului l-a rugat pe fiul ei, din partea gazdei să facă ceva ca să le procure vin pentru că li s-a terminat. Ceea ce am prezentat până aici este deci o rugăminte de mijlocire pe care oamenii îndeamnă pe Maica Domnului să o facă Fiului ei, Iisus Hristos, în numele și în favoarea lor, în locura celor la care se aflau nevoie. Așa ne prezintă Scriptura Scena de mai sus. Acum, haideți să vedem cum răspunde fiul la încercarea mamei lui de a se așeza între nevoia oamenilor și el. Pentru aceasta, dăm citire versetelor amintite, 4 și 5, din Ioan capitolul 2, amintit mai sus, care astfel grăsuiesc. Atunci a zis Iisus Maicii sale, Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a sosit ceasul meu. Mama lui a zis celor ce slujeau, faceți orice vă va spune. Iubiți ascultătorii, cine are urechi de auzit, să audă bine ce spune Scriptura. Acea Scriptură care conține adevărul întreg despre Domnul Isus Hristos, așa cum a fost declarată de cea mai înaltă autoritate a Bisericii Române Ortodoxe. Atunci când Maica Domnului, cea cinstită și binecuvântată între femei, încearcă să facă ea mijlocire pentru nevoile oamenilor, atunci când încearcă să se așeze între oameni și el, Mântuitorul nici măcar nu o numește mamă, de reținut, Faptul că el niciodată nu i s-a adresat cu cuvântul mamă, ci îi zice femeie. Prin această atitudine, mântuitorul își așează pe maica lui la locul pe care l a stabilit Dumnezeu Tatăl Său. Hotărât lucru, maica lui a avut intenții cu minți și curate. Acest lucru însă nu l-a împiedicat pe satana să încerce al scoate pe mântuitorul Iisus din ascultarea față de tatăl. Iar în același timp, Satana încerca să facă dintr-o ființă născută din Adam Cel păcătos un mijlocitor dumnezeesc între tatăl sfânt și oameni. Acum haideți să ne întoarcem la nuntă și să vedem felul în care a reacționat Maica lui la cuvintele atât de dureroase și aspre pe care le-a auzit din gura fiului ei. L-a dojenit ea cumva pe fiul ei? Nici vorbă, nici pomeneală de așa ceva. Dar cum s-a purtat deci mama lui? Foarte simplu și frumos. Ea și-a luat locul ei între femei și le-a spus oamenilor că nu poate să facă mijlocire pentru ei la fiul său. Apoi i-a trimis pe ei singuri la el și, nu uitați, le-a poruncit să facă orice va zice Fiul ei. Așa am citit în versetele amintite din Ioan, capitolul 2. Prin cele spuse mai sus, vedem cât de minunat se armonizează Scriptura pentru că, la întâia epistola lui Pavel către Timotei, la capitolul 1, versetele 5 și 6, pagina 1348 în Biblia Ortodoxă amintită mai sus, scrie limpede aceste cuvinte. Unul este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni. Omul Hristos Iisus, care s-a dat pe sine preț de răscumpărare pentru toți. Cine îndrăznește să-i dea ci Domnului un loc, și o cinste, mai presus de acelea date de către Dumnezeu și exprimate prin însăși gura Fiului ei, Mântuitorul Isus Hristos, acela va avea de dat socoteală înaintea lui Dumnezeu în ziua cea mare a judecății. Aviz amatorilor. Să ne ferim, deci, să interpretăm. Cuvântului lui Dumnezeu altfel de cum ne-a fost lăsat de el. Așadar, îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție cărea ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Același trimis, care l-a vestit pe Mesia în Vechiul Testament, se arată pentru a doua oară, într-o lumină mai limpede, aducând din partea lui Dumnezeu o binecuvântare specială pentru fecioara din Nazaret. În Maria s-a produs ceva deosebit din partea lui Dumnezeu. Urarea aceasta, plecăciune ție care ți s-a făcut mare hart, este deosebit de izbitoare și de însemnată și prin faptul că atunci nu exista obiceiul de a face urări speciale unei femei. Lucrul acesta se vede limpede și dintr-o veche rugăciune iudaică pe care o consemnăm aici în cuvintele următoare. Doamne, îți mulțumesc că nu mai ai creat ca păgând, ca lepros și ca femeie. Fericitul Augustin știind lucrul acesta a scris astfel. Nu deznădăjduiți oamenilor! Fiul lui Dumnezeu a luat sexul vostru! Nu deznădăjduiți voi femeilor! Fiul lui Dumnezeu s-a născut dintr-o femeie. Vedem că Dumnezeu în bunătatea și Harului aduce omului izbăvire deplină, atât de păcatele trupești cât și de rătăcirea minții. Concepția greșită despre femeie a fost îndreptată prin întruparea fiului lui Dumnezeu într-o femeie, aducând femeia pe aceeași treaptă cu bărbatul, căci în Hristos se face o nivelare perfectă după cum ni se arată și în Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3, cu versetul 28. Odată cu salutul Harului adus de Îngerul Gavril, s-a pus temelia noului legământ, s-a făcut introducerea unei lumii noi și anume lumea Harului. Îi se spune lui Maria, ți s-a făcut mare Har. Într-adevăr, ce har poate fi mai mare decât acesta, să fie făptura care naște pe făcătorul în chip de om ca să fie mântuitorul lumii? Fecioare Maria i s-a făcut, da, mare har. Dar fiecare din noi poate avea parte de harul acesta într-un înțeles duhovnicesc, adică Domnul Isus să ia chip în inima noastră așa după cum ni se arată în Galateni 4, cu 19. Numai că pentru aceasta trebuie la fel ca și Fecioara Maria să primim prin credință acest dar, să primim pe Domnul Iisus în noi așa cum l-a primit ea, deși nu era lucru ușor această primire. Fecioara Maria trebuie să ia asupra ei o cara și o cara cât și Bagiocura Lumii. Atunci când i s-a vestit că va naște un fiu, Știa că o așteaptă suferința sub toate formele, dar nu s-a împotrivit ce a spus în felul următor. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Versetul 38 Dacă vrem să avem parte de acest mare har, adică să primim și să purtăm pe Isus în noi, trebuie să fim gata să luăm asupra noastră și suferințele care țin de El. Toată slava se cuvine Dumnezeului Harului, de la care vine tot binele și tot adevărul. Amin. Iată, iubiților, în versetul următor, versetul 29 de la Luca, de la capitolul 1, care a fost reacția Mariei față de această urare. Citim versetul. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze această urare. Arătările și descoperirile dumnezeiești produc totdeauna o tulburare, o schimbare în om. Viața ia o nouă întorsătură, o abatere de la legile cunoscute și de aceea se produce tulburare. La fel ca și Fecioara Maria, ca și Zaharia, care n-au rămas nepăsători în fața îngerului, așa trebuie să fie orice credincios adevărat care primește din partea Domnului o înștiințare, care se întâlnește cu Dumnezeu, deci, cu adevărul său într-un fel neobișnuit. Orice om care a avut o întâlnire cu Dumnezeu va fi cunoscut neapărat de cei din jurul lui printr-o schimbare radicală a felului său de viațuire. Anunțăm aici încheierea programului L-010 care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorindu-vă harul și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână cu dumneavoastră. Amin.